Și în și pe pământ, tată, și sfânt. Aici este preotul Valeriu aducând programul numărul 148 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, un vretnic slujitor al lui Dumnezeu a avut nobila chemare de a întocmi un mănânc de explicații ale tuturor versetelor din Noul Testament luate individual. Iar un alt slujitor al Domnului a avut chemarea de a le pregăti sub forma aceasta în care vi se prezintă dumneavoastră în scopul ușurării citirii și înțelegerii spintelor Scripturii. Astăzi ne aflăm cu cititul în Evanghelia după Matei, vom începe capitolul 17, în care vom intra de îndată ce vom isprevi de recitat trei strofe de poezie, compuse de acela care a fost fratele Simion Cure, plecat acum să fie cu Domnul, cu cel pe care l-a iubit și l-a slujit toată viața. Poezia este intitulată Vanitate. Multe încearcă omul în lume ca să schimbe cei sub soare, însetat să cucerească cer, ocean, pământ și mare, dar n-a încercat să curme suferințele și plânsul, n-a încercat să îmblânzească bestia ascunsă în trânsul. Pretutindeni zeul ego are în inime altarei, Supunându-și omenirea să-i se închine mic și mare, folosind de ascunzătoare când religii, când cultura, unii zămislesc păcaltul, alții alăptează ura. Doamne, fă să aducă vântul nori de har și făi să plouă un nou răsărit de soare alte dimineți cu roă. Dă-ne dragoste, credință, dă ne pe amândouă și trimite pe Mesia să clădească o lume nouă. Amin. Dragul meu ascultător, aștepți și tu pe Mesia? Adică pe Domnul Isus. Trebuie să știi că atunci când va veni a doua oară pe pământ, nu va veni decât pentru cei care îl așteaptă. Așa că dacă vrei să faci parte din numărul acelora pe care îi va lua cu sine în cer prin răpire, trebuie să ai mare grijă să trăiești în așteptarea Lui, ocupându-te tot mai mult cu lucruri care îți amintesc permanent despre El. Altfel, vei fi luat prin surprindere și când te vei trezi bine, va fi prea târziu că cel va fi plecat. Doamne Dumnezeul nostru, Tatăl nostru Ceresc! În bunătatea ta cea mare te rugăm să faci ca și prin ascultarea programului de astăzi, multe inimi care n-au primit încă pe Domnul Isus, ca Domn și Mântuitor să-L primească și să primească și ei în inima lor plăcerea și dorul după Mesia, Cel pe care îl vei trimite curând să ne ia cu sine. Iar cei care din mila și harul tot am primit deja, ajută-ne să ne trăim viața în așteptarea venirii Lui, ocupându-ne tot mai mult cu lucrurile de sus și părăsim pe cele de pe pământ. Dorim aceasta să o facem din dragoste pentru numele tău și tot din dragoste pentru numele tău. Îndurete-te de noi și revăse duhul acesta de așteptarea Domnului Isus peste noi. Amen. Înseamnă că câine cei se compară cu un istros arsul, cum mântuitorul lor și sorcură. Când să strângă Cias er ca patrie când să cităs nu me le acolo fi Când să vor din Iubiți ascultători, pătrundem acum în lecțiunea noastră de zi și așa cum am anunțat, astăzi începem cu voia Domnului studiul asupra Evangheliei după Matei de la capitolul 17 și potrivit obiceiului nostru luăm câte un verset, de data aceasta luăm amândouă versetele, primul și al doilea, le citim urmate de câteva gânduri. Citim așadar versetul 1 și 2 de la capitolul 17 din Matei. După șase zile... Isus a luat cu el pe Petru, Iacov și pe Ioan și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Câteva gânduri pe marginea acestor versete ar fi următoarele. Vedenia aceasta are o adâncă însemnătate pentru cei duhovnicești care se ocupă cu tainele lui Dumnezeu. Ea arată în chip minunat, simbolic, sfârșitul lucrării Domnului Isus și schimbarea lui din starea smerită în care s-a coborât pentru mântuirea noastră la starea slăvită de împărat biruitor, când toate îi vor fi supuse. Doamne, adu mai repede acea zi. Spune textul că după șase zile. Se mai amintește odată de acest șase zile, Zilele în care a creat Dumnezeu cerul și pământul cu tot ce este pe el. După aceste șase zile de lucru, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea și a intrat în sabat, așa cum citim la facerea 2 cu 2. Scrie acolo, s-a odihnit de lucrarea lui. După șase zile, iarăși va mai face același lucru, adică, după ce va sfârși lucrarea cea mare de mântuire, Lucrarea de așezare din nou a tuturor lucrurilor, când toate împărățiile lumii vor trece în mâinile Domnului și ale Hristosului Său, așa cum găsim scris la Apocalipsa 11 cu 15, atunci când va veni el înconjurat de slavă, îmbrăcat în haine strălucitoare și cu fața ca fulgerul, va intra în sabatul veșnic împreună cu biserica sa și cu toate cetele de răscumpărați. Atunci el va fi văzut așa cum este și cum nu a putut să se arate ucenicilor săi în felul acesta decât o clipă acolo sus pe munte, iar ei au căzut cu fața la pământ. Cum l-a văzut Ioan, a și căzut la picioarele lui ca mort, așa citim în Apocalipsa 1 cu 7, căci nimeni nu-l poate vedea cu ochiul de carne în adevărata lui înfățișare și să trăiască, citim aceasta la Exodul 33 cu 20. După șase zile. După timpul de lucru și de suferință, vine odihnă și bucuria. Vine ziua a șaptea, adică ziua perfecțiunii. Șase este numărul imperfecțiunii. Șapte este numărul perfecțiunii. Aceasta este ziua înălțării pe cel mai înalt munte al schimbării tuturor Lucrurilor. Prin credință și astăzi, după ce ieșim la o parte, cum spune textul, din toate frământările vieții pământești și ne suim pe muntele înalt al unei stări duhovnicești adevărate, acolo vedem pe Domnul Isus în adevărata sa înfățișare, prin credință, vedem adevărul său și cu privire la Moise, legea, și cu privire la Elie, prorocii. Numai dintr-o stare de înălțare duhovnicească, poți vedea toate lucrurile în adevărata lor înfățișare. Tainele lui Dumnezeu se descopere numai atunci când ieși la o parte din lume și te sui pe înălțimile unei vieți curate și de ascultare față de Cuvântul Cel Sfânt, te sui pe înălțimile unei vieți lepădate de tot ceea ce este firesc. Citeam deci că Isus a luat cu el pe Petru, Iacob și Ioan, fratele lui. Poți fi prieten cu toți oamenii, dar dintre toți prietenii pe unii îi ai mai apropiați și dintre cei apropiați un număr mic de tot sunt și mai apropiați. Așa este natural să fie. Nu poate fi o egalitate desăvârșită și nici n-ar fi bine. Chiar și în organismul fizic, nu toate mădularele au aceeași importanță, deși toate sunt absolut necesare și te doare la fel când sunt bolnave. Dar există totuși în trup unele mădulare pe care le aperi mai deosebit, ca de exemplu ochiul și capul în general. Așa și cu Domnul Isus. Avea și el prietenii săi deosebiți. Toți apostolii făceau parte negreșit din familia sa, dar mai ales... Trei dintre ei erau ceva mai aproape de el. Ei au fost aleși să rămână mai aproape de el. Ei au fost aleși să rămână cu el în grădina Ghețimanii ca să-l întărească prin iubirea lor, să-l ajute să treacă prin lupta grea pentru mântuirea noastră. Acești trei bărbați trebuie să fie avut ceva deosebit în ei dacă au fost lăsați într-un loc atât de aproape de Domnul Isus. Nu întâmplarea oarbă îi făcuse apropiați de el. Știm că Isus, Domnul, era totul pentru ei. Credința ne apropie de El, pe când îndoiala și necredința ne îndepărtează. Curăția inimii ne duce la El, după cum este scris la Matei 5:8: Cei cu inima curată vor vedea pe Dumnezeu. Asemănarea noastră cu Domnul Hristos ne apropie de prietenia Sa. Domnul Iisus Hristos spune că toți cei ce nu urmăresc folosul lor vor fi cei din în împărăția lui Dumnezeu. Egoismul ne îndepărtează de el. Este o mângâiere pentru noi că Petru, cu toată greșeala sa, a ajuns la o legătură atât de strânsă cu Domnul Iisus Hristos. De aici putem să învățăm ca să nu lepădăm pe nimeni, să nu scoatem pe nimeni din inima noastră, mai ales frați, fiind, chiar dacă au făcut greșeli și păcate așa de mari, încât Domnul se socotească satană. Același Petru, care fusese pentru un moment satană, după șase zile a fost ridicat pe cea mai înaltă culme, unde a văzut strălucirea Domnului, cum n-au văzut-o ceilalți ucenici. Stările sufletești oscilează, când într-o parte, când în alta ca și o funie întinsă între două maluri. Pericol este numai atunci când se rupe și cade în apă. Domnul Isus nu s-a uitat la suprafață, ci s-a uitat la inima lui Petru și acolo, în adânc, a văzut credința curată și nestrămutată. Credința din adânc ne face prețioși în ochii Domnului. Încă un gând se desprinde din versetul de mai și anume... Când Dumnezeu te duce deoparte, vrea să-ți spună și să-ți arate lucruri deosebite. Fii atent! Tot aici, în versetele acestea, scrie că El s-a schimbat la față înaintea lor. Fața Lui a strălucit ca soarele și hainele i s-au făcut albe ca lumina. Când Domnul Iisus s-a schimbat la față, în grecește, literalmente, este tradus prin s-a metamorfozat, Strălucirea frumuseții Dumnezeirii sale s-a arătat ucenicilor săi din învelișul lui pământesc. Aceasta era cea mai înaltă dovadă a slavei sale. Pentru ochiul credinței, această strălucită schimbare de atunci îl stăpânește întreaga viață. Domnul Isus a suit pe munte să se roage și să mediteze la cuvântul lui Dumnezeu Tatăl și strălucirea care îi umplea lăuntrul în clipele ca acestea a făcut să se arate și pe față. Oricine se roagă cu adevărat și cugetă cu adevărat și sinceritate la cuvântul lui Dumnezeu cu seriozitate, se umple de lumină și frumusețe dumnezeiască. Spunea spântul Maxim mărturisitorul în felul următor. Celor ce se îndeletnicesc cu sârguință cu Sfintele Scripturi, cuvântul lui Dumnezeu le apare în două forme. Una comună și simplă, care este văzută de mulți, potrivit cu ceea ce este scris în Isaia 53,2, unde spune, n-avea nici frumusețe, nici strălucire. Iar cealaltă, mai ascunsă, și numai de puținii cunoscută, de cei care au devenit sfinții apostoli Petru, Iaco și Ioan, înaintea cărora Domnul s-a schimbat la față, îmbrăcându-se în slava care a biruit simțurile. În felul acesta, el este, potrivit psalmului 45 cu versetul 3, cel mai frumos dintre oameni. Aici se încheie citatul Sfântului Maxim Mărturisitorul. Acum, ce trebuie să fac eu pentru ca să pot și eu să strălucesc? Să mă pun pe poziția arătată în Evanghelia după Matei 16 cu 24, să mă urc pe înălțimile duhovnicești după ce am părăsit cetatea lumii și acolo să cultiv părtășia cu cei mai înalți duhovnicește. Cu cât eu sunt mai duhovnicesc, cu atât văd mai limpede frumusețea Domnului și a adevărului Său. El se schimbă la față înaintea mea atunci când eu mă schimb în lăuntrul meu și în afara mea, când sufletul meu se adâncește în rugăciune și cugetare. Domnul Isus s-a schimbat la față înaintea lor. Adevărul este totdeauna același, dar fața lui poate fi alta. Să nu ne clătinăm! Atunci când adevărul se schimbă la față, atunci când El ni se descopere într-o lumină nouă. Iubiților, în versetul următor, versetul 3 de la Matei 17, aflăm ce s-a întâmplat în continuare pe muntele schimbării la față și anume. Și iată cări sau s-au arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu El. De unde se pune întrebarea? Au cunoscut cei trei ucenici ai Domnului Isus, că cele două persoane străine cu care stătea el de vorbă era Moise și Ilie. După înfățișarea fizică nu i-a putut cunoaște deoarece la evrei era oprită prin lege pictarea și sculptarea ființelor omenești. Ei bine, aici este vorba de o cunoaștere cu Duhul, cunoaștere mai desăvârșită decât cunoașterea prin ochii trupești, mediul creat în urma rugăciunii. Și în urma schimbării la fața Domnului Iisus, i-a cuprins și pe ucenici, deschizându-le ochii duhovnicești, prin care au putut vedea și cunoaște stări și ființe din altă lume pe care ceilalți oameni nu le cunosc. Numai cei care sunt înălțați împreună cu Domnul Iisus, numai cei care sunt dezlegați de frământările lumii, numai ei pot vedea și auzi lucruri cerești. Ucenicii care au rămas la poalele muntelui nu s-au putut bucura de priveriștea de care s-au bucurat cei trei ucenici care erau sus pe munte cu Domnul Isus. Vorbind despre arătările sfinților în vis sau altfel, Sfântul Isaac Sirul zice așa Sfinții îngeri au asemănările sfinților și le arată celor cinstiti și buni în fantezia sufleturilor, în timpul somnului, în rânduiala gândurilor lor, spre bucurie și apărare. Căci sfinții sunt mărginiți și este cu neputință ca unul și acela sfânt să fie în același timp în mai multe locuri, ci în locurilor lor se văd îngerii. Gândul acesta este citat de Teofilact, într-una din lucrările sale. Faptul că acolo pe munte erau prezenți Moise și Ilie, și vorbeau cu Domnul Isus are o semnificație foarte înaltă. se dăduse legea. Ilie era marele proroc ridicat ca să aducă din nou înapoi la lege poporul care se închina lui Baal, după cum citim la 1-a regi cu capitolul 18. Acești doi oameni înfățișează legea și prorocii a căror lucrare rămânea fără folos în mijlocul poporului din pricina neputinței lui de a asculta și din pricina împotrivirii lui față de Dumnezeu. Numai în Hristos legea și prorocii primesc adevărata înțelegere. Numai prin Hristos se poate primi puterea de împlinire în viață a înduielilor dumnezeiești. Prin Domnul Isus Hristos și Moise și Ilie își au rostul lor bine lămurit fără Domnul Hristos însă, atât legea cât și prorocii devin de neînțeles și fac rău sufletului, încurcându-l în drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Numai atunci când Moise și Ilie, adică legea și prorocii, stau de vorbă cu Domnul Iisus Hristos, numai atunci să ne apropiem și noi de ei. Și nu-i putem vedea stând de vorbă decât pe muntele schimbării la față, Adică, atunci când noi stăm schimbați din felul nostru firesc de a fi, în felul duhovnicesc de a fi. Iar schimbarea se face prin nașterea din nou și prin înnoirea zilnică a minții, când ne înfățișăm înaintea Domnului pe înălțimea rugăciunii și a meditației, când ieșim din frământările vieții trupești. Aici, în lumina tainică a schimbării la față, vedem toate lucrurile în adevărata lor înfățișare. Ne continuăm studiul nostru, pătrunzind în versetul 4 de la Matei, capitolul 17, și aici găsim pe unul din ucenici vorbind. Cine credeți decât tot Petru Vorbărețu? Să citim versetul 4 și să vedem. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus. Doamne, este bine să fim aici, dacă vreau să fac aici trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Ca întotdeauna îl vedem pe Petru luând cuvântul și vorbind. Primul simțământ și prima descoperire duhovnicească pe care înălțimea schimbării la față ea datului Petru a fost aceea de a rămâne acolo. Zice el, e bine să fim aici? În grecește, textul spune, este ideal să fim aici. El și ceilalți doi ucenici n-ar fi vrut să se mai coboare din starea de cer în care se aflau ca să vină iar în lumea de jos în frământările și întunericul ei. Plăcerea de lucrurile duhovnicești este fericită stare la care trebuie să ajungă orice suflet înălțat din lumea păcatului. Și de fapt, cine a ajuns pe această înălțime a schimbării la față nu mai dorește să se coboare de acolo. Lumina tainelor dumnezeiești și măreția orânduirilor cerești copleșesc sufletul înălțat și îl umplu de o nebănuită fericire. Cum să mai cobori din raiul adevărului în lumea confuziei și a minciunii? Cum să mai părăsești mediul fericitei și cu ființele duhovnicești, coborând din nou în mijlocul oamenilor firești și iubitori de lume? Cum să te mai desparți de împărăția dragostei și a păcii, ca să vii din nou în împărăția urii și aneliniștei care se află pe pământ? Petru n-a mai vrut să schimbe starea înaltă în care se afla, cu starea dinainte și de aceea a spus Domnului Iisus. Doamne, dacă vrem să fac aici trei colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Putem să observăm aici, aceasta este o atitudine frumoasă. În primul rând, a dorit lepădare de sine. El spune, dacă vrei. Deci, nu cum voia el, ci cum voia Domnul. În al doilea rând, Petru a dovedit tot repădare de sine pentru că s-a gândit să facă colibe numai pentru Domnul, Moise și Ilie. Pe el și pe ceilalți doi ucenici, tovarășii lui, s-au uitat. Erau fericit să stea și afară, dar numai să fie acolo, pe înălțime, alături de ființele strălucite. Ei împlineau ceea ce spunea odinioară psalmistul în psalmul 84 cu 10. Vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Petru și cei doi ucenici au dovedit mare și fierbinte dragoste față de Domnul și de ceilalți oameni străluciți ai lui Dumnezeu, însă au uitat de fraților de la poalele muntelui. E... Vedem aici o parte negativă cu care domnul n-a fost de acord. El dorea nu numai pe ucenicii de jos să înalțe pe culmele strălucirii sale, ci pe toți oamenii de pe pământ, așa cum scrie la Ioan 12 cu 32. El trebuia mai întâi să guste paharul amar al crucii și apoi să se înalțe și să rămână în slavă. De aceea n-a dat răspuns lui Petru. Adevărata înălțare din lume dorește ca toți păcătoși să fie mântuiți și Petru a ajuns la această stare în dimineața cinzecimii. Căci poți fi înălțat duhovnicește pe cele mai înalte culme ale Dumnezeirii, dar cu trupul să fii lângă ucenicii de la poalele muntelui, ajutându-i și pe ei să se înalțe. Vorbind despre această întâmplare frumoasă, fratele Ion Marini spunea în felul următor. Taborul este muntele pe care nu ne este îngăduit să rămânem. El este o gustare a slavei care urmează după noaptea durerii din Ghețimanii și crucea morții de pe Golgota. A te opri la tabor înseamnă drumul jumătate. Câți nu sunt care păstrează amintirile bucuriilor din trecut cu amărăciunea că nu mai sunt. Ei nu vor să intre în Ghețimanii. Încercarea li se pare o lucrare a diavolului. Ei nu pot pricepe că nu era cu putință să se facă trei colibri pe tabor, pentru că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Haideți să mai găsim încă un gând de legătură cu colibele. Lucrarea Harului lui Dumnezeu vrea să desfințeze colibele care despart ființele și nici de cum să facă mai multe în imperația lui Dumnezeu, nu vor mai fi colibi, ci doar o singură casă. Nu vor mai fi despărți, ci o fericită unitate în Dumnezeu, care va fi totul în toți, așa cum citim la 1 Teia capitolul 15 cu versetul 28. Iubiți ascultători, ne-am apropiat de încheierea programului 148, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În intervalul de timp care ne-a mai rămas la dispoziție, doresc să dau citire unei poezii prin care putem să înțelegem mai bine felul cum privește lumea un adevărat credincios, care așteaptă clipa slăvită a întâlnirii cu Domnul Isus Hristos. Nu-i aici! Nu-i aici a noastră bucurie, lumea n pentru noi decât urgie, tot ce poate să ne dea izădărnicie. Să străbateți, frați iubiți, ca pe pustie, nu-i aici a voastră bucurie, nu-i aici a voastră alinare, pentru noi viața izbucim zbucium și alergare, e un șir lung de încercări și renunțare. Să sfârșim cu stăruință în lucrare, nu-i aici a alinare? Nu-i aici a voastră mângâiere? Lumea n pentru noi decât durere. Frați iubiți care priviți spre înviere, n-așteptați aici decât oțet și fiere. Nu-i aici a voastră mângâiere, nu-i aici a noastră fericire, tot ce are lumea-i fum și amăgire. Fericirea-i doar în jertfă și în iubire, pe un drum lung de luptă și de dăruire, nu-i aici o altă fericire. Nu-i aici a noastră sărbătoare, o... Priviți înțelenitele ogoare, holdele ce așteaptă mâini secerătoare, cine să muncească și să lupte oare? Nu, nu-i aici voastră sărbătoare. Vom afla când va și noi o dină, când lucrarea ne-o vom fi făcut de plină, când vom fi ajunși în patria divină să culegem rodul jertfei de lumină. O, de atunci avea veți voi o dină. Amin! Când va fi pământul, s-l va răsuna, pentru slavă ta. ce sau limbă te va lăuda, tu ești creatorul veșverămân. Slava, noi te laudăm Și din inimi închinare-ți dăm laudei Sfinte-n veci nu ceda, Toată veșnicia Doamne, Va fi vreodată un post de pe pământ, să nu cânte laudă ți Dacă omenirea nu te va lăuda, va cânta natura, aștri vor striga. Slavă, slavă, noi te lăudăm Și din inim închinare-ți dăm laudei Sfinte-n veci înceta, Toată veșnicia, doamne